Це ти замерзав, сказала капіля Коли замерзають, кажуть, хорошо стає Далі лічка, но то було друге. То було інше, бо коли розплющився Побачив біля себе юнака, в якого світилося лице Як сонце в тумані На ньому золототканна одежа Але не як у священника, а як у жінки А в руці тримав гілку, що цвіла квітами Різної барви і різної величини Це ти, Шурик, спитав юнак «Кришка мені, парень!» – відказав Шурик. Тоді юнак підійшов ближче і торкнувся його, потім вдарив у лице гілкою і сказав «Оживлення прийми тілові своєму!» Коли ж гілка лежала на Шуриковому лиці, він нюхнув її. І так запахли ті квіти, як найхліпші духи і одеколони – і тоді потекло в його тіло тепло, і він оживився І відчув, що розтерпають йому руки і ноги А тіло синього рожеве стало Тоді з'явилося біля того юнака двоє крилатих чоловіків Одягнених у білі одежі із золотими нігтями на пальцях рук та ніг І то зовсім не був маній і педикюр «Поведіть його, нехай утішиться», – сказав юнак тоді чоловіки в білому підійшли до Шурика, взяли кожен зі свого боку, і він відчув, як відривається від землі і піднімається вище і вище. І бачив місто їхнє, Житомир, що губилось у сніговому тумані, уздрів їхню вулицю і будинка, але скоро те покрила снігова мла. І винеслися вони вище хмар, а тоді й далі. Було так само холодно, але чоловіки, які летіли обіч, гріли його як радіатори. Йому зовсім не було холодно, і тоді він утратив тяму. А коли розплющив очі, побачив себе в чудовому лісі з різних дерев, на яких росли небачені фрукти. А серед них і ті, які знав – фініки, помаранчі, ананаси, банани. Були там і яблуні, і горіхи, груші, сливи, вишні, а все довкола позаростало квітами. Стояли там якісь стіни, оброслі виноградом і з величезними кетягами. Потім вийшли з того лісу саду і побачили хлібні поля, також оброслі довкола квітами. Між полів текли річки, вода в яких була золотиста. Навколо ані гаряче, ані холодно, а саме враз. Літали дивні птахи із посрібленими крильми, золотими дзьобами і лапами, солодко співали. Трохи збоку вивишалися два горби, і коли вони до них підійшли, Шурик чіпнув пальцями. Було то вершкове масло, тобто гори були масляні. На іншому полі лежали дині золотистої барви, які світилися ніби зорі, близько тік струмок, і коли Шурик попросив напитися, виявилося, що в ньому не вода, а горілка, і він, по правді сказати, так до петва допався, що чоловіки змушені були відтягати його за ноги то ти, навірно, й досі п'яний, спитала іронічно капіля. А мені не прихопив? Не перебивай, ліличка, натуненно сказав Шурик. Відь я сон, як я мог із сна взяти водки? Не про тебе і маму я тоді подумав. І ще побачив Шурик. Там дивний дім, складений із сала, через що стіни його були білі. Покритий він був, як черепицею, пирогами і хлібинами. Двері – Теж із сала, а защіпки на них із ковбасок, а замість замків вареники. Не трави, Шурику, сказала Капіля, мені в кишках крутить. Знаю, що ти брехун, але так красиво ще ніколи не брехав. Потому що цього разу не брешу, лілічка, натхненно сказав Шурик. То захопив би для мене трохи сала й ковбаси, сказала Капіля. Ні зя було, серйозно сказав Шурик. Ну слушай дальше, що було. Глянув Шурик на себе, а на ньому вже не були сірі бавовняні штани і сорочка, а одіння з блискучої іскристої тканини. А на голові в Шурика був вінок із великих квітів сплетений, а пояса мав золотого. Зайшли вони ще в один гайок, і листя тут було ніби з блискучого металу зроблене, і висіли дивні плоди, і пахло ліпше, ніж французькі духи, а на кожній гілці – Сиділо по птаху Один білий, другий червоний Третій зелений, четвертий синій П'ятий жовтий, шостий пістрявий І так далі Сиділи всі